Të gjitha lëvdatat dhe falëndrimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm prej tij i ti falje dhe udhzim kërkojmë. Salavat dhe selamet, përshëndetit më të mirë me pejgamberin e fundit, Zotrin e njerëzimit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar Të praneshëm të tindajm në disa minuta para khutbës e gjumas Që të vazhdojmë me shfretimin e sureve dhe ajeteve të Zotit Subhane Hu e Thjala Sot e kemi një sure të radhës e cila është surja më shkurëtër në Kur'an Kemi përmen të kësuria El Asrë e El Asri Së është në dërë suret më të shkurëtëra Por se kjo sure me gjithës është nga grumbulli sureve të shkurëtëra Nëse i masim me shkronja dhe harfë, kjo është më e shkurtra. Pra nuk ka në Kur'an më të shkurtër se kjo sure, e cila mban titullin në Mushaf Suratu Al-Kawthar. Suratu Al-Kawthar. Këtë sure kanë diskutuar dietarët se ku ja ka zbrit Allahu xhëlal xjelaliu Muhammedi teley sallatu vesselam. Shumica ulama ve kanthan është në Mekës, dhe ashtu edhe është Dërsa disa djetarë kanë thanë, ajo është e Medines Por shkak një hadithi për nga mirët Alei Salatu dhe Selam Ku për nga mirët Alei Salatu dhe Selam ka përmend Se më është dha një lumi madhë Nga i cili do të pi njërzit Dhe se të mbesojnë mu e dhe më ndjekin Dhe këta e ka thanë në Medine Por se djetarët kanë thanë Se kjo është shpjegimi surës të zbritur Për nga mesam kër e ka thanë këtë sure E ka shpjegu e surën, se çfarë është për qëllim në fjalën Allahu te bareke ve teala al-kauther. Ne po jetojmë ngjaret të cilat po na godasin her pas here. Është rrugës dhe e detyrës që nevet përmendim ajo që na takon për pejgamberin tonë lejhi salatu vesselam në këtë kohë ku amoraliteti dhe pa njerëzilloku dhe shprënimin dhe prishja e natyrës në rraj ka bër disa njerëz madje shtete që të marrin guxim dhe të dëshirojnë që ta legitimojnë ofendimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por se ligj është i cili nuk pyet njeri ka vendos ndryshe. Prandaj njerëzit kanë mundësi me i ndrushi xejta të orës Dhe mi hetë para pas Po s'mon të androjnë djeli Dhe s'mon të levizin natën dhe ditën Si pas dëshirave të tëre Andoj Zoti jo në të bare kjo vëtjala Qështë të të shojmë në këtë sure Ka vendos që Nami, fama, lartësimi Me qenë për Muhammedin Alei Salatu Seram Ndërsa për buzja Në nëshmimi Veghelia Me qenë për kundrështarët e ti E në veçan ti ofenduesit E në veçanti ofenduasit Andaj na i po ishoj mjërzit Ma djetat atë fësët flasin gjuhën ton Se si dëshirojnë që ta normalizohin Këtë punët cila nuk normalizohet Dëshirojnë që njërzve të ahumbin Gjdo shenëtri Dëshirojnë që njërzve të ahumbin Gjdo autoritet Por shtru teren të pastër Pa pengesa për epshet e tëre A moraliteti është së mundje A moraliteti dhe shprenimi është së mundje Dhe është një energjie cila dëshiron të zbrazët me gjdo kusht Dëshiron të teren të lir Andaj të tereni i lir është kryuar në gjdo fush Përveç ati ku ka islam Andaj dëshiron edhe këtë barierëta të i kalojnë Por zotë i ongjële gjelalu u ka vendos në dryshe Jo me takati në muslimanve por me forcën e zotit të bare kjo e të ala Ata kan arritë të mposhtin gjdo ideologi e cila ka mundit këtë bardën vetë vetit i që kanë nga feja Zotit, si që janë kryshterizmi dhe jehudizmi, të cilat vinë nga dype nga më mërë të ndarërshme pasaj ata i kanë shtërëmbru, por që kanë arit me vitet të, të tëra që ti nënshtrojnë ato, dhe kanë bejt vetëm njëra e cila nuk nënshtrojnë dhe ajo shfeja Zotit, fja islamë. Thotë Allahu të bare kjo vëtjara, inna nahnu në zëllë nëtë dhikër, ne kemi zbitë Kur'an wa inna lahu lahafizun. Dhe shikoni këtë ajete sa precize sa hyperpicture është. Ne kemi zbritur Kur'anin. S'ka thonë ju muslimanë rune. Jo. Ne kemi zbritur Kur'anin. Dhe kjo është mballështia e Kur'anit dhe ne e ruajmë. Allahu e ruaj. A ke dhon ti dëni, a ke dhon dëni takat um dhe ti më ruaj Kur'anin? Ka dhon dikush takat më ruaj Kur'anin? Jo, na se lejojnë ascka e ja ruajtme. E lere motë kishmi dhanë për pjeki apo energji që të ruot Ja, jo, ku shër unë është zoti qëllit Andaj fundi apo pengesa e skajshme E cila ju ka dalë amoralve, zulumqarve, kriminelve Atyre të se dëshirojnë që të gjitha pengesa drejt ebqeve të tyre ti largojnë është e vetëmja islami Andaj nuk kam problem me kërkanë, pos me fejnë islami Sepse nden fenë islame ka haram. Ka zban. Kamot është ndaluar, zinaja është ndaluar, rakia është ndaluar, vjedhja është ndaluar, vrasja është ndaluar, korrupsioni është ndaluar. Nga ana tjetër, familia është shtylla e islamit. Respektimi i gruas është shtylla e islamit. Nuk bëhet në islam marketing me gruajën. Nuk nxjerrat në reklama në islam gruoja, slejohet mendjer gruan dhe me përdor atë si mjet për shitjen e artikujve që përdoren ata. Andaj për kët aspekt dhe për kët ciklet që u shkakton Islami, ata dëshirojnë që të godasin në autoritet më shpresë, se ndoshta si goditet kjo autoritet këta tjerë të Sibajna, nuk i bën llogari, por se Zoti Ungjil el-Jelal e ka vendosur diskatë tjetër. Pryasoj të cilën sot do ta përmendim si shpjegimi i surrës El-Kawthar. Djetarët kanë shkruar libra ku i kanë mbledh fjalët e pabesimtarëve për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por unë nuk do t'i përmendi. O nuk do t'i përmendmi këtu, ndoshta në një ligjëratë tjetër, jot Xhumas, do t'i përmendmi fjalë të gjermanëve, anglezve, francezëve, amerikanëve e të tjerë nga bota e rusëve e indianëve eksumerad Së çfarë kan thonë për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem? Se si e kanë konfirmuar madhështinë e, e paprekur të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Por kët, këtë kët Jumën do ta përmendim, por shkak se Xhumaja nuk është çtë përmenden emrat e pa besimtarve. Në, në kët Jumadot përmendim ajete diverse, për tërë nga se kemi mundësi të përmendim të gjitha, të cilat flasin për vlerën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo vlen për neve. E ato fjallë të cilat i kanë përmenjë pa besimtarët Pra nga gjiri i tyre Do t'i përmenjë mi për ata Qe edhe ata ta kuptojnë Se ata nuk e respektojnë edhe dishmin e tyre Nëse a i flet kundër e psheve të veta Ata nuk e kanë për respekt dhe konsiderat Nëse një francez, apo gjerman, apo britanez E lafdonë Muhamedin Ale i së vasham nuk e dojnë Dojnë vetëm atë që ka jashon Por se neve do t'ashtu ima ta për lixirat tjetër Eso do të përmelë me dëshat që na takon neve. Cili është obligimi i on ndaj Muhamedit sallallahu alayhi wasallam? E para, e para është të dodim se Muhamedi sallallahu alayhi wasallam është njeriu ndaj të cilit kemi hak si as çdo njerëj. Kta futë në zemër edhe në palcë të shpirtit. Nuk ekziston thirr tokës dikush që muslimani ka hak si njerëj. Sigur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne ke te dim respektin e babas, nanas, gruas, evladit, koqijes, shokut, mikut, kret në rregull. Porse, kito ja nën respektin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kret to ja nën respektin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ona e para se duhet ta kemi parasysh është se nuk ka në mesin e njerëzve që nai kema obligim hak si musliman nëse jeni vetëm. Sikur që i ki obligim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me e mbrojt në derin e ti Me e mbrojt autoritetin e ti Me e mbrojt emnin e ti Gjdo kun ku Përqeshët apo ofendohet Eksumera Preja sojtë që ka Shfaqët haku i ti Osh me e përmenjë ku shohaj E na do të përmenjë në disa preja jeteve Kur anore Që ta shojmë se Zotë i unë Gjellivala Se ka trajtu Muhammedin sallallahu Alehi ve sellem E para mëndoni nëse Allahu Gjelligjellu E trajton kështu Muhammedin sallallahu Shka ngellet për dhe tjere Thotë Allahu të barë kjo e talë në surën e lë kalem Wa inna kele ala khulukin adhim Thotë Allahu të barë kjo e talë në surën e lë kalem Vërtejt të jo Muhammed Alejë salatu e selam Je në një vyrtyt të lartë Vërtejt të jo Muhammed Je një një vyrtyt të lartë Khuluk I thonë edukatës Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam thot Allahu jalla gjele jalaluhu Teo Muhammed nëse flitet për edukatën me nivele, maja më e lartë jete. Dhe kjo është e pajtuar mesë në këtë njerëzimit, besimtarë dhe pa besimtarë, se ekziston njëri fytyr tokës që ka arrit moral dhe edukatë dhe virtut, sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj maja më e lartë. Andaj është a morale se si pengon morali, dhe kjo është e natyrshme, se planetit i pengon ai çka spë. Amoraltëti i pengona ai çka s'ban amoraltet. Hajduti ti pengona ai çka është. Te korruptumit i pengon kolegash ka skorruptohet. I pengon. Dhe çdo njeri i cili e bën një xezë i pun i pengon ai çka punon me të bardh. Ai cili punon në vit ndarshëm është pengesë para çka është i pandarshëm. E tani mund ta kuptonë këto ajete pse pse pengohet. Muhammed A.S. të këta Pse do këtë penges Sepse është maja e moralit është maja e moralit Nuk të rërote ka i amoraliteti Nuk të rërote a i cënimi A i nuk e ka leju A i ka arsi pengamar dhe kur njerës ka cënumë thyrtokës Ma di shok të vetë ndo një erë Kër, janë, kër kanë fol fjallë këqia Por ndo një pabesimtar A i ka ndalu A.S. Andoj kër e pranoj islamin djali e bugjehlit E krimet Kjo është fejja zotit Kër e pranoj islamin gjalli e bugjehlit Do musliman folën Se kyqfar babe ka pa Se bugjehlin e ka pa s'bab A tere Muhammed Alejseva dëse më reagoj Dhe tha musishani dekmit Jo për tjetër A ta tha e gjeni atë qka e kanë ba Por ju po i lëndoni gjallët Ki babe ka E bugjehle E bugjehle për babe ka është gjak i ti Andaj tha mussh i lëndoni gjallët decucașe ndeshmëria e lartë e Muhamedit alayhi salatu wasalam gjithashtu zoti on te bare kewata ka perve ndeshma jetë tjetra vlerën e Muhamedit sallallahu alayhi wasalam thot Allahu te bare kewata ne sura al ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran thot Allahu te bare kewata vortei ju në të dërguar i në Allahut, keni shëmbulltirën më të lartë. Kjo është Muhamedi s.a. Shëmbulltira më e lartë. A mund t'i marrë shtë të tjirat për shëmbulltir? A mund t'i marrë për shëmbulltir të njërzimit? Njani i cili e pinrakin? A mund t'i marrë për shëmbulltir një shëqiri e cila edhe jën mesin e njëzimit? Shpër zot, me pas shtëpi publike, a mundon këta të jenë shembull për njerëzimin? A mundon ata të cilët e lejoin që në mesin e tyre prindë i moshuar, klargohet nga shtëpia, vetëm u shkruan me dorën e tij se zot jetë më shtëpis, këta më kanë për Ska në pjesë së shtëpisë, këta a mundon u gon shembull tir për njerëzimin? S'ka mundsi. Andaj kjo është ajo bara në shpirtat e tyre që i mundon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I në ati për më standjek i ban që tashajn, Jun të ashajnë Sallallahu aleyhi vësallem Thëtë Allahu u gjellora Jënë të për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi vësallem E këni shemë u dhe matë lartë Shka më naltë se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Muhameda sallallahu aleyhi vësallem Oshë grunë bulli I virtyteve të krejt për nga mbarve Jotë njërzëve të mirë E kjo ka dallim Muhamedi aleyhi sallallahu aleyhi vësallem Nuk i kam lëtë si n I kam le cilësit e paktë pengambardhëm në invent. Cilësitë më të mirë ata dëmit, Nuhit, Hudit, Salihut, Shuaibit, Musait, Daudit, Sulejmanit, Ibrahimit, Yusufit, Yakubit. Këre cilësitë të mira që i kanë ata, këre të më nivën i, i ka Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çu e kanë komentuar dietarët e muslimanëve këto ajete. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam në Kur'an siç uot Irneku për këtë njërzimi Dhe të allohu të barek e vëtjara Por, këtë e merë irnek Veqa i shka e shpreson Ditë në kiametit Ata shka janë të jetu për këtë dunjo Ata Mohamedi nuk e ndjekin Ale i salatu sëram Mohameda i salatu sëram e ndjeka i cili Shpreson a kjeret Dhe E prit shpërblimi pizotit Mohameda i salatu sëram nuk premton fabrika Nuk premton parek Nuk premton gjade, as asfalta, as nëndërtime 200-300 kaqë, jo Për nga merë a.s.m. premton moral, vërtit, njër zilok Me jetu njëriju me ftyr, me jetu njëriju me, me dignitet Kjo është tiri e Muhammedi sallallahu a.s.m. Por njës të zhjitur të gjitur në opiume të materialit së mund të kuptojnë mesajnë e Muhammed sallallim. nga se gjithë qka është bëha e shifru me sa shifra sa mi sa cindra dhe nuk mund të kuptojnë se qka do më than digniteti andaj Allah u gjerë tha kjo është më ra, njeri maj mirë por jo për kejt se kejt së mund e mendik ta a i qka është preson Allahun dhe ditë në kiametit dhe e përmejnë Allahun qom dhe e përmejnë Allahun Shumë, kjo është të e që ka përmendë Allahu të barekja vë tjala në Kur'an Në surën e l'Gjumua Surja e Gjumas Kështë e ka një surë Quran, e Kur'an e kemi përmendë neve Surja e Gjumas, Allahu e ka përmendë Ajetin e dytë vlerën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallim. Dhe kër jemi këtu të Gjumaja Djetarët Kër e kanë përmendë të Ibrahimi alaihi salatu selam Se Ibrahimi e kam ledhë ketë njerëzit qabe Pa mikrofon, pa kamer, pa internet Kjo vlenë edhe më tepër për Muhammedin Sallallahu alaihi sallam Ibrahimi i kam lirë këtë njërëzin qape E Muhammed sam që ka bo? Muhammed e sram ka ardhë dhe ka legjitimu dhe ka bo farz gjumajen Po Muhammed e sam ka dek Ti munë është të mësë me falë, kur kush thip gjaf Pse e falën të këtë dunjojën gjumaja? Se Muhammed e sam ka bo thirje para 1.400 kusur viteve Mu falë gjumaja dhe njërë sot e falin Po parashtrojt pytja Parashtrojt pytja Si ka mundësi një njëriju të mjë zbatu urdi ma si ka vdek ma sindra vite A i ka ndru jet Ka ndru jet ai. Ti nëse se banë, së mund është më tërplu para ti Nëse ki babën gjadë dhe thot kryma një pun Dërsa o gjadë vjenë marë mësë mja krys, a i të qe Por kur është puna që A i qka tjep urder nuk homo كي argumenton për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çu zota përmend në surën Al-Kauthar, thadallahu tebaraka ve teala në surën El-Jum'ah, hu el-ladhi ba'atha fi el-ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihum wa yuallimuhum el-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Fadallahu tebaraka ve teala, o zoti ay, Allahu xhelel xhelal uceli, ne mesin e ha Atyre që s'din shkrim dhe lexim, ummiin, ummi është ai i cili jeton çu she ka lindë nona. E nona kur e li njeriu nuk di shkrim dhe lexim, s'ka lind dikush tut dit me shkruajt dhe me lexuar. E kam mësua vonë. E arabot shkrimin heza kanë mësu kur. Shumica e tyre. As me lexu dhe i, i till ka thënë edhe Muhamedi alayhis salam. Te Allahu te bareke ve teala ne e kemi dërgu kan Për nga mberin tonë, tek ata shkas din shkrim dhe lecim Apo? Mirë Ky për nga mber, i cilis ka dit shkrim dhe lecim Dhe ka arte një popull shkas din shkrim dhe lecim Sot në dunja, që 1400 vjet Cila librari jo më e madhën në dunja? Cila librari jo shë më e madhën në dunja? Libraria islame Libraria islame me pajtimin e ketë atërë shkamirën me Eksilis Numërimin e librave që ka botohen dhe që ka janë shkrujt në dunja, janë musliman s'kan dunja mas shumëti që janë shkrujt se sa që ka në shkrujt musliman ku e ka nëmohë këta nga fjaltet e ati që ka s'ka di shkrim dhe leqim ja kjo është islami e ka dërgu një anë i s'di shkrim dhe leqim dhe për t'ja shpegu pas t'aj ati fjalt o dash me shkrujt qindra vullime dhe jasot dunjaja ngarkohet me mia dhe miliona tituj. Madje në disa prej studimeve, në disa prej studimeve nuk ka arritë Injili i shtremruar vetë vralti tek evropianët pos pas ia shkruajt arabisht, apo përkthy arabisht. Nga greqët dhe nga gjua latine, kur janë përkthyer arabisht, ka marrë shpërndarjen. Ngase gjua arabe, po 1000 vite të plota ka qenë gjua ndërkombëtare këtu dunajës. Jan kënu njerëz që sot çka e din anglishtën, ndikur kur e kanë ditë gjuhën arabe. Se s'ke mujt kërkon me me zon vend pa gjuhën arabe. Dhe në statistikat çka i bën, është një prej studimeve çka bëhet në Britani për gjuhët të cilat ngritën Welsh Briti, Zbriti. Ka gjuhë zhdukon. Sikur janë zhduk prapë gjuhët si gjuha latine të cilat sot vetë shkruhet, po nuk nuk folet më ta. Studimi thon se për 30 dhe 40 vite shumë gjuhë zhdukon. Zhdukon. Nga presion i gjuve tjera Sikur që gjuva anglese ka shujt shumë gju Si kimo shumë gju Shkaku që ty amësu angleshtën Ato gju të vete i kanë harrua Njën nga studime thua Se gjuva e cila Studime të tëre, jo tonat Në edime Kur'an, ato edime studime praktike Se gjuva e cila do të zhen vendin e par Dhe nuk ka rëzik se shdu këtë shgjuva arabe E Allah u gjilohet dhe që ka thotë Inna nëhën e zëllë në kurën E dhikra Ne kemi zbit kurënin, dhikri Ngu në arabe Dhe ne ruaj Dhe Allah ka sigurue kurënit ruajtja Dhe me ta sigurot e dhe gjuha arabe Tha të Allah u gjelluala Ne dërguam të dërguarin ton I cilis dishkrim dhe lezim Tek një popull qës dishkrim dhe lezim Por të ba populli ma i shkryushem dhe ma i lezushem Ska ndu një popël ma i shkruushem dhe dhe ma i ledzushem Se sa Umedi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Thetë Allahu të barek e vëtjara Jetlu aleyhim ajati Kype nga merë ja u ledzona jetët e Zotit Ja u ledzona jetët e Zotit Kur anin Allahu të barek e vëtjara Dhe i pastrona ta E mona men kjo pjesa i pastrona ta Kjo është e cila i ngulfati njërzi Së dëshirojnë pastrim Dëshirojnë shprenim Dëshiroj me jetu për epshet e veta Lem t'i mu e t'knoshën e unë që i shdu Ta ofendoj kanë du, ta cënoj kanë du Ta du kanë du Ta miratoj kanë du Ska mund si Njëzit kanë njërzillok, kanë familje Kanë dignitet, kanë ftyr Kanë dikushët cila është i paprakshëm Ti deshëta po nuk deshë Nuk ka mund si me ta lejut Shtë do senë qka ta donë t'i qefi Ando e Allah u gjitha Ne e dërguam këtë pengamar Mi pastru njërzit Me i pastrua njërzit Thotë allahu të bareke vë tjara Va ju allimuhumul kitabe vë lhikme Dhe va mëson librin dhe urcin Va mëson librin dhe urcin Shiko urcin me dhe cilën është për hap islami është për hap feja zotit të bareke Vë tjara thotë dhe Va inkanu min kablu Edhe nëse ata Paraksaj kanë qenë në një Humbje të qartë Arabot kush e ka lexuar historin para Ardes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e lexuan se çfar çfar jete të erësirës kanë bërë ata. Dhe kur thuahtu arabot kanë jetuar në erësirë, nuk nën kuptoi se ata tërët kanë jetuar drejt, jo. Ata kanë qenë erësirë, erësira më e lehtë nga erësira të shumta. Ata tërët janë qenë edhe më në erësirë, çish ka thënë Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam hadith që kanë zer Imam Muslimi, Allahu para se më ndërgoj mua e ka xhur kit tokën. Fa ma qatahum, arabehum u ajamehum. Allahu i ka urrrit ket, arab dhe arab, kate. Ila baqaya. Poz disa nga ithtarë të librit. Donjani i cili u shmundu me ndjek Musa-in dhe donjani i cili u shmundu me ndjek Isa-in, çoshe çoshe dënyarës nuk i ka bë mall ata kur kush. Sikur Warakatu ibn Nawfal, djali i Hajes, Xhadijes, te kiseli ka shku Muhammed-in kur i ka r shpallja. Ta njerës jënë gënë pak të pak konsiderushëm Allahu këti ka urrejt Dhe e ka dërgu Muhammedin sallallahu Alehi wasallem Gjithashtu Allahu të barek e vëtara Ka përmejnë ajetët tjera Surë Ali Imran Fëtë Allahu të barek e vëtara Fëbima rahmetin min Allahi lin të lehum Fëtë Allahu gjilë gjelaluhu Me rahmetin e Allahut Ti e boj but Dhe këtë e ka përshkujtë Allahu të barek e vëtara Muhammedin sallallahu alehi wasallem Se njeri ju të cilit i është dhan Nuk ka ftur tokës në njëri më të butë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sot disa prerniers vi jajm se ngushtohen miqku mas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është mjerimi më i madh. Nuk mund të muslimanin më godi dënë mirim sesa që kjo shkana e përjetojnë në ditën e Sodit. I vjen mare më ndjekën i punë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Thuti se dikant tjetër ku ta ndjekaja më i miri. Po djemati më uni njëherë më të mirë se Muhamedi sa sallallahu. Anda ja shani njerëri kur mendohet me ndjek Muhamedi sa sallallahu se si ngushtoën rrethin shoqëria dhe sikur janë kur e vani punë se si ngushtohen nga shoqëria. Thuse ata prit të cilë po ngushtohen po e ndjekin doni model më të mirë se Muhamedi alayhis salam. Kan mundunësh me ndjek më të mirë se Muhamedi alayhis salam. Thujë me emën me mbë emën. Kush ai? Çfarë histori e ka? Cili koka çanjeri qi koka më i madh se Muhamedi sallallahu. Po njerzit nga Liksija nga presionin, nga tendencat, zënjë dhe çka bëhet. Andaj jeni në një cilësi përpikshëm, mundohet me shkumas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ngushtohet. Edhe ki ngushtohet dhe tjera të tjerat e ngushtoin. Dhe kjo është mirimi. Kjo është mirimi. Do sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith që kanë Ahmeli, ka nxjerrë Imam Ahmedi. Qatan alayhi salatu wasalam, "Wujila dhullu wasagaru ala man khalafa amri." Dhe Allahu ju lafot Fëll jahderin le dhine ju khalifune anë emri Thëtë Allahu të bare kjo e talë Le të ruhen shumë Ata shkoj kundërsojnë urdhate Muhammedit Ne të ruhen shumë Se që kam i gjejtë E Muhammed sa më thotë Aish ka i del kërshi fjallëve të mija Dhe urdhave të mija Që ka gju i le dhull Ja ka shkrujtë Allahi ati më koni poshtër Ja ka shkrujtë Allahi më koni voglë atina Shka e kundërsojnë urdin temë A nuk e kundështoj agja i vetë e bullehebi? A, a ka sot ndjekës e bullehebi? E bugelli a ka sot ndjekës? Si e mërë tito Se e bugelli a ka shumë Po nuk i shkojnë mas e bugellit E bugelli a ka shumë Po i thart i njërantës ka shumë Po nuk i shkojnë e bugellit A i shkojnë sot mas dikush e bullehebit? Ha? Utve të mërë abijas? Jo A i shkojnë mas sot dikush Hiraklit Romës? A i shkojnë mas sot dikush Rustemit ta, Jo. Kujt i shkonë mas I shkonë mas atyre kretarëve të sotë shëm Dërsa i vetë të minjeri I cili i te i kalon krejt të përandort Dhe nuk ka përandort që mundët mi a zonë venin Muhammed dhe sësëllem Cili është? Muhammed a.s. Adëna du të mundi me pozitë kërë ndjekë me atë Jo mundi të ngusht Kërë tje ban një vepër që e ka po Muhammed a.s. Dushmuni i privilegjum Dushmuni që si Allah të ka ngritë E jo mundi se tashë Ta shuqiria që kanë thotë, jo, e kundër ta, anë e allohu të bare kjo e tëra, e ka përshkuisi njëriun, më të mirë Muhammedin sallallahu a.s. Nësurën të uve, allohu të bare kjo e tëra, e përmenë Muhammedin sallallahu a.s. me njësisi shumë të ndjeshme, shumë të dhejmëshur. Dhe kjo është prej... Uh, Spirtit të madhish që e ka pas Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Te Allahu te baraqe ve taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alejhi ma anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. Te Allahu te baraqe ve taala jau kemi dërgu juve ni pejgamber nga xhir juve. Njëri është ai, ai lëndohet, preket, ka emocione, por sa i dallot në raport me juve çka Azizun alihima anittu Shumë rani vjena tina Nëse diçka juve ju mundon Muhammed i sëzëllem i vjen rani Diçka shka, shka njerëzit i mundon Ta një parashtrojët i pytjen A dhimën ti ato shë ka ndekë pa besimtar Ty a dhimën Nuk dhimën e, e pan baba i des njerit Migja i des njerit Familiar të vdesin Një avë, djë avë, trej avë, ma vonë Apo, vazhdo në me, me jetu e E mojë nësa më ndryshë Ajo ndryshë, ajo si bashko orë të vetë Si ata shkasë janë lindë e ende Ajo dhimë shënë atina E një ditë për i ditëve E dëgjun sahabë të thonë Vlasnit e mi, vlasnit e mi Më ka mërë mali për vlasnit e mi E sahabë të që ditë Qushtë mërë nësa më thonë Më ka mërë mali për vlasnit e mi Tukon nga këtu Tha një Rasulullah A jena na vlasnit e tu Tha jo. Jë një shok të mi Jë një shok të mi Tha vaznit e mi janë atësët Besojnë si ju, pam, pamua Të janë vaznit e mi Tha përse ato më ka bërë madhi Për ata që ka vinë Nëse kina pa Muhammed e sësëllë Nuk kina pa Por në i besojnë asë që që ka besu e bubekri Që ka besu e më në këtapis A jeshë, rësulmin Allah I dërguja përë Allah Tha Muhammed e sësëm Mënë ka bërë madhi për këta njerës Dhe Muhammed Vetëm se nëzit të, të ajë mukon musliman Në ditë për ditëve i thanë një rësullë Allah Në fmi jehudive është smu për medek Në djali jehudijës U ngritë muhamesa më vrap të ajë Dhe i thanë dëshmo le a ila illa Allah Dhe dëshmo se unë jam i dërguar i Allah A ishtë në shtratin e vdekës fmi Fmi Dhe i thanë dëshmo le a ila illa Allah A e këshiri Muhammed a.s. dhe e këshiri babën e vetë E baba vetë, pasi që kësh të të shku në ahirat Mosë kësh mundësimo me këthit e mas Thangoje e Bulqasimin E Bulqasimin e thyrë që njehudit Muhammed a.s. Se ka posë një gjallë Kasim Ata i dhëshin baba i Kasimit Thangoje e Bulqasimin Dha i tha la e shhedu e në lajlallah Vë shhedu e në Muhammed Resullullah Për nga me sa më gëzushum Tha elhamdulillah Allah Vë shpëtoj një njëri Minutin e funit Një ditë për ditëve kalën një gjenazë. Kalën një gjenazë dhe Muhammed e Samë u qunë kam. Dhe thotë transmitu si u qunë kam me atë ngritjen e të merit, kur trembët dhe e boni atmosferën e, e, e madhe. Dhe i tha një rësu Allah, jehudia, jehudia, më su qunë. Qëka tha Muhammed e Samë? E lejse të binë nefsë, asë ka shpirt ki? Ka shpirtë. Pra une nuk jam dufol, a jehudi. Kjo i shkote zoti vetë të bare kjo e tëra Por vdekja Qka tha më funë Vdekja ko të mërë në vetë Vdekja ko të mërë në vetë Qka tha allohu të bare kjo e tëra Azizun a lejhima anittum Shumive në ranë qka i munon njërzit Ha? Neve do gjojna për plotë Skamnor, Bonjak, Jetima, Fukara Qka tha dhojna Zoti i dhashtë Qka që Ma shumë Se tja, a mështë ka zonë të një natë gjumë mëse e kini për një fukarashis kish buka Jo, Allah i dhashtë E mojë mështë nuk e ka zonë gjumi Andoj djetarë që të përmenimit të inë atajnë a kelke uther Fësallili rabbi ke më në harë Ne të kemi dhona Muhammed ke utherin të i falë për Allahin dhe prej kurban Djetarë kanë dhënë Namazi gjithë mund në Kur'an vjen me zeqatin, apo? Falë namazin, je pe zeqatin Asë një ajet në Kur'an nuk i thotë Muh E kjo është shumë interesant As një ajen në Kur'an nuk i thotë më nësëm Je për zëqatin Edhe aje ka obligim zëqatin Nësi i bënd zëqatin Por djetarë kërë kanë komentu kanë thonë Pësë s'ka në Kur'an kërë o Muhammed je për zëqatin Se se kalan pasurin mu po për zëqatin Kjo është Muhammed e selat e selat Për mu po zëqatin du të me fletë pasuria Një vjetë Dushme pas nisabin, sasia e caktuar, edhe çajo sasi një vit me fletë të spija. Gut flehni vitë mërdhe e ndon. Atçka atakon. Muhamedi al sallallahu aleyhi dhe sallam ska lan pasuri mëmledhni vit me nejt. Jo, jo. Sa kalon një javë me nejt pasurinë vetëm se e kalon. E ka ndo, e ka shpërndot. Andër Allahu xilwala kulitha, fa sallili rabbik, falu për zotin tan. Esajn sa u kalın me don, yabza çotash. Fa jo, prej kurban. Ti prej kurban se zecoti s'28 me don, se si te lan me don që kërë njëri cili jepë në stop paret, jepë paret e veta, si bjene dhe në zëqatë ati, pëse sa i se le paret më mledhë që më po për zëqatë. Zëqatë i zakonishë ju batë, zëngina vë të zëtë, rujnë pare. Kjo Muhamide S.A.S., i cili skalonë në pasuri në shpit vetë, anë da i ka dekë pa pare, sallallallis e sellim. Gjema ti një pasunik që vdes për palan pare. Gjema një mbret që vdes për palan pare. Qëli përëndor një sëri e kile dzuti që kur ka dek së kalan asni dinar? Qëli? Romak, Persian, Indian, Afrikan, Rus, Evropian. Gjema një krijetar ka ndru jetë në bank asni dinar se ka. Jo veçka që. Gjema ti mund një përëndor që ka ndru jetë edhe bërgj ka. Si Mohamed Isasel. E ka pas pëngë një mburojt e një e udi. E kalan. Si qiguri një e Borzit. Kjo është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ëndermsimtari takon me mësujinë historinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sepse e ka obligim nga Zoti të mëdash më shumë ti Muhamedit alayhisallahu alajhi wasallam, mës nanës. Ha. Edhe babat që i bën njerëzit pyetje, apo sigurt çdo për gazetarë tash mundon neve muslimanë apo kanë edhe ti mësu më Muhames ama filanier në filanierën. Pyetja. Pyetja, dieni se është via e kuqe me dalbife e Zotit Xhelal Xhelalu. Në syni ninieri, ninieri, një, një le kundët a Muhamedi sa më do më shumë. Ati kanë tjetër deri prej fesë e Zotit Xhelel Xhelalu. Allahu është i pari i cili duhet pa pa pa shoq, pa urtak, dhe dashuria e Zotit është e veçantë, se Zoti duhet ndryshe. Si nismi të nismit e njerëzit, i pari është Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam. Ai ka dhush mësuv vet, ai do të më ngulit shpirtat ton dhe më mësua evlatëve. E jo sigur njerëz zot ndajnë televizor edhe vetaj a Muhamesam? Ajo Mare. A moralitet është kjo Kjo a moraliteti që ka mërët A ka mundësi profetet mu, mu barabar me dikana Po sa i mirë mu paskat A bat barabar me profetin Me pengamberin A dhe Allah u gjelë a tha Këtë pengamber që ja kemi dërgu juve Shumë i vjenë në ranë Shka ju mundan juve Ska njeri që mërzitët Dhe shqetsovët Për halin e njërzimit Si Muhamedi s.a.s. Madin a khiret Madin a khiret Aj smidhet me vetër I vetë mi pengamber salam, I cili smirët me vetën Kejit pengamber Që ka nërë hadith Mirët me vetën Ademi Nuhi Ibrahimi Musa Isa Aleyhimus salat e selam Ka nërë hadith Ku qëkojt dhe njështë ato O pengamber A munë është diçka me, me intervenu Dhe njojë jo, Unë jam të shirë vetën O dhe unë atërshëm Njani kur ka zorë problemet madhë A munë është ti mishkumi I më qopë qumë një man muë Hëtë se kam gajlën Njani është, është fukara vetë të shkujthu, hajtër një momë, s'kam mara unë e shkam e të një muë. I vetë minjerin, në ditë kiametit, që nuk e ka gëllin e vetë, se Allah ja ka mundësume të i kalu cili është. Muhamedi s.s. Andër kër i shkojnë ati, mi dhonë, intervenot dhichka, ndërmjecot dhichka, të zotit, a i thotë, e në leha, bema një muë, unë janë për këtë punë. Kjo është Muhamed Ajetat e tutira, të cilat i ka përmendur Allahu te bareke ve teala mund të gjenden në Kur'an, të shpërndarë në për shumë sure, ku Allahu te bareke ve teala e lavdron Muamedin sallallahu alaihi ve sellem. Sa i përket surrës, kjo sure ka 3 ajete. Suretul Keuثر. Fa Allahu te bareke ve teala, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kauثر, fa salli li rabbika wanhar. 3 ajete më shkurtrat në Kur'an. Pra, surja më e shkurtë në Kur'an është Kesoara. A dhe me harfë, nëse ja numëron harfët, del më e shkurtan Kur'an. Dhe në këtë sure është përmend emri më i madh në Kur'an, në aspektin e materialeve, Al-Kawthar. Von, sura më e shkurtë Allahu e ka përmend zinë më të madh që ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas Pengan beriz, ajo është përmëtimi për hyri në në gjënët E para, të të dhohu të bare kjo e tërë Inë a, të inë ake Ne të kemi dhonë ty, kjo therin Përmendëm fillim të surës, se kjo surë ka zbit meke Dhe, shumë më nënësime kuptu surëja ka zbit meke Surëja ka zbit meke Mojnës e meke s'ka pushtet është, do më nënë, i ndjekt I persekutum Shok t'i ka të ndjekt, të persekutum Nuk mundet me zonë ven kur kun Ka majtë thyrin e vetë fshetë asë tre vjetë E kanë ofendu, e kanë cënu, e kanë luftu, e kanë kërstu me vrasje Dhe në këtë klim, izbret i në ahtoj në akel këllë këllë thër Ne të kemi dhonë ty këllë thërin A më nëshme para me ndu në munges të besimi që që pranon të këtë të lejmë Kër një anjo të hikë, a të hikë e ndjekin E dhe ty i thukë, ty ki më konë kretari këtë veneve E të të lejë mësë banaj gare Unë së në të zonë vendin e me E Moameza mi ka zbitë në qësi klime, në qësi atmosfere Ti po të jopë në kjo therin A me bube kërë si diku i konfirmon të shpejt të lojme Dhe u qujtë si dik në, në këtë atmosfere Allah i tha Në po të jopë në ti kjo therin Kuo është të i kjo ther Tha lohu të bare kjo e tjera Fesalliri rabbike wanhar A tërti falu për zotin tanë dhe therë kurbanë Nahër i thojnë kërë vendosë thikën në a, arterin e kafshës. I thojnë nahër. A dhe i thojnë kurban bajramit, domonë bajrami i nahërit, gjuna rabe. Pra ditët e kurbanit, se therët kurban për hirtë të zotit e bareke vëtëala. Pa të thëtë Allahu gjelluala, inë shani eke huël ebëtar. Vërtejtë a i cilit u rejnë tyjë, Ka i nati ti që shkanis me pas i nati kitë dënjaja Një grumë olimali të tërë Muhammedin së vësëllim Allahu zhjela ka zbita jetet qy shmoti Inë në sheni eke Ajë cilit ka i nati ti Qa të ndodhë me ta? Huel e pëtër Ajë është ha, E pëtër I thoinë kur këput dishka Por djetarë kanë dhanë E ka për qëllim me a këput farën Me a këput shtrirjen Mja këput nomin Mja këput gjithë shkatë shka o shtetina Dhe kjo ka zbit Si kunder përgjigje E Bugellit dhe Arabve në kone Muhammed e Salatës Ram Kër Muhammed e Salatës Ramë ka posë veç qika Apo? Ka posë veç qika Zenebin, Rukajen, Umukulthum, Fatimen Dhe këtëja konë qika Dhe djemët i vdicin herët I ka ndik dvegjen Dhe Bugellit u tha atyre pranishmive Arrej një dhe hatë Tha se s'jan t'ju po bura Tha këti Fara S'ka s'rljale, tha ki Ki nuk t'rashëgohet Tha sa për qika harap Normal qika nuk e ka ma ma Dhe qika nuk t'rashëgohet Për allohë ndryshojnë ligjin Allohë ndryshojnë ligjin Tha inë në sheni e ke huel e për Qaj shët ka i nati ty Qaj ka mu ka faresost Qa ti këta një sus farën E bu gjeli ka pos djem A bëh Po shka është më interesant, se djali e ebughelit e babapor Krasim Muhamedi alayhisallatu wasallam. Apo dhe ndajëreshë që janë i Muhamedit sallallahu alayhi wasallam u bënën por kraste kthina, çka u rrënën e ebughelit dhe grupa e vet. Dhe çka është më interesant, se sot ndonya, sot ndonya. Familja, familja dhe malemanca, sa ata i thonë kë ka vesh çika do ta shpjegoj edhe futbol kët çurë me lenë zot i xhel xhelal. Tha ai ka vesh çika. Sot sulalia Muhamedit selam, shikaj çun ehlu bej, familja pejgamberit. Kan bej veç nga kush? Nga çika, nga një pjesë çikës e Ali sallallahu selam, nga Fatimia. Pra sot kurëshi janë nga familja e Fatimes, e Hasanit dhe Huseinit. Pra kurëish kan bej nga Hassani dhe Huseini. Ka kanë betë nga familja më nësam nga qika Dhe Allah u gjithre ka ndryshu ligjin Zakonisht njeri me bura shtota po E Allah u gjithre ka po Pikana familjes Dhe në aspektin shëri atik Mu në aspektua jo familje Dhe me metë deri në këja metë Familja kureshi Nga liju dhe Fatime radhiallahu An huma vë erdha huma A në e thënë Qka të dolohu të bare kjo vetera? In në sheni e ke A i cka të ka ty inati Ma në menë gjë më të li A Andi humuna Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem nuk endihmun. Allah e kabullich bon dhe kush nuk e diktane ta lexoi historien. Gjënje tin Ivan histori. Çi dikush e ka ofenduar Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, edhe e ka cinuata dhe e ka porrdos dhe Zoti s'ka reague. Andaj në ata ata e tëre thonë, e Sram, më të mësh me detyrë kanë dhan, mos e shani Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem se liç universiko më ndodhe kërca. Ata edhe pse se besojnë Zotin, thoin liç universiko, na nuk e dim ka vjen kjo. Mësa një tja doja lënë në tirës Apo Por Allah e ka bu lich In në sheni e ke hua lepëtar Së të mërdi kushin ati ti vesenaj e sosna Andaj kanë dhonë ulemat Për para Kërë kishin luftra Dhe kërë u bavaconi me kriminel Dhe kërë dëgjonin se u shahë Muhammeden së sellem Thëshin për gzohuni Se ta shmo intervenon zoti Na edham ta katin ton Allah për kërë kanë dhunja nuk e ndryshon lichin Pos për Muhammeden së sellem Mone me Na mujna mu shah, mu ofendu, mu tësënu, s'ka problem Në e në njërës musliman, dheqër, Allah e më shërop, rametli, ukri Muhammed sam nuk e le qështër Nuk e shan dikush Muhammed e Zhe Zellem e që vallahu intervenon Se Allahu Gjeli Gjelalu e ka ba shenë të pengamberis mbrojtjën e tina Inna ke fejna ke mustehzi in I ka dhanë mosu kigajle Na kina më morë me ato shkatë shanë tyje Sallallahu aleyhi vëzellem Andaj dhe gjërë Kjo është ajo të sërën e ka përmen djetarët në kontekstin e ajetësat kanarë për vlerat dhe karakterat e lartat e Muhammedit sallallahu a.s. Ajo që ka në takon njëve është me mbrojt dhe me edasht dhe me ndjek rrugën, sunetin, traditin e Muhammedit. Sallallahu alaihi wasallam, më dash shumë se gjithçka, më dash shumë se nana, më shumë se baba, më shumë se gjithçka përveç Zotit e tereqeut ala. Dhe ata e dojnë për hatër të Allahu te bareke ve taala, luschme Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onjë li jlaluhu na, na e fut në zemrat tona dashurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta dojnë më shumë se gjithçka çka në rrethon neve Lusme alla, hu, për ai dashurive. Luschme Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onjë li jlaluhu ta hakmirot për zokancë ka ofendon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Luschme Allahun te bareke ve taala, që Zoti i Onjë li jlaluhu musa Shqimët këdë që nëllautin dihman, jetimët të muslimën nëllautin bulan, kriminalet zulumë qarët nërmë dhvetit të shpartët allan, e kulu qawli hëdha, wa staghfirullahi liju, wa lakum fa staghfiruhu, inna hu hu lgafur rahim, walhamdulillahi, Rabbil alamin.